emra bard vazdojmë me librin e, Etika e shkuarjes për xhamin të autorit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimehullah kemi mbyrë te tema që ka të bëjë me namazin e eklipsit ose siç i thuhet arabisht salatul kusuf e, <coughs> Në bëhet fjallë, dhe më thënë për e, namazin, që zhjotë salatul kusuf, ose salatul khusuf, që emrat të ndryshëm janë për eklipsin të djelit ose të hanës. Dhe thëtë, kur zihet djeli, ose ekliptohet, as i thonë, e, ose hana, natën, هاتهر اوشت اللي تسمك نماز كثان اوتوري رحمه الله ووقتها من حين الكسوفي الى التجلي كوها قدي نمازي اوشت تشكر فيلون اكليبسي داري ساتة تشيلت كريد مطان تلرغوهت وهي سنة مؤكدة اوشت مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء هذا كل نماز است سونت يفورد تشوف پر ata që janë vend vet تشوف پر uttart madje edhe per grat vojsenu ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصيد والصدقه edhe uh, gjat eclipsit do të thonë uh, është sunet shtimi i përmendjes Allahut, lutjes, istighfarit, uh, lirimi të robëve, <coughs> dhanjes uh, lëmosave, uh, wala tu adu insulljet, wala mjeta gjellë, edhe nuk përsritet prap namazin nëse përfundon, kurse eklipsi akoma nuk uh, është largu, belë jë dhkurun Allahë wa jështë të gëfirunahu hatta jë të gjellë, Por, du më thënë, njerëzit vazhdojnë duke përmendë Allahun edhe duke bëjë stikfarë, deri sa të e, largohet. Du më thënë, në këtë pjesë, ka të regu disa normat që kanë të bëjnë me namazin e eklipsit. Koha, kur falet ajë namaz, është kur fillon në ersimi, ose zanje e djelit ose hanës, e, edhe dhe thot atëher filon koha, e këti namazi edhe mbaron atëher kur të largohet, du më thënë, zanja edhe të hapet në djeli, ose hana. Këtë e ka vërtetu, du më thënë, kjo vërtetohet në hadithin që e ka transportu Abu Bekra, radhi Allahu anhu, e, cili thot se pëngamerit sallallahu anem sallem, ka tregu dhe thot se në kone pëngamerit sallallahu anem sallem, kur i ka vdek djali i tij Ibrahimit ë është marr dilli ose është zën dilli edhe kanë thon njerzit se uzu për shkak të vdekjes së Ibrahimit do thon djali të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon se Hana dhe dilli janë e, shenja ose argumente të Allahut subhanahu wa taala edhe ato nuk zihen për vdekje në dikuit, ose për lindje në dikuit, për ato janë uh, shenja me të cilatë Allahu i friksonë robrit e vetë. Pra si qëndronë këtë hadith, inë në shemëse o elë kamera, le janë kësifani li me udi ahad, Dhat, uh, d -d dhe thëtë djëllive hana nuk ekliptohen, ose nuk zihen për uh, vdekje në dikuit, Por thët, fe idhara e të muha, fe sallu, wedru, hatta jenë keshif e mabikum, kur ti shifni këto shenja, atëherë eh, falni namaz dhe lutjuni Allahu dheri sa të eh, largohet ajo qka ju ka kaplu. Transmetojnë Bukhariu dhe muslimi. Ky namaz është eh, sunet i fort, du më thëmë prej suneteve më të forta, Se si qështë transmitu në hadith që i ka transmitu Ebu Bekra, Ebu Mesud, Abdullah ibn Amr, El Mughira ibn Shube dhe Aisha radiallahu anhum e gjmejin Në të gjitha këto hadithë që i ka transmitu këta sahabe që janë sahju al-Bukhari Të regonë se pëngë ameri sallallahu anem sallim ka udhëzu që të falet ki namaz dhe t'bohet uh, dua dhe istighfar deri sa t'largohet eklipsi. Uh, për dua dhe istighfar, është uh, argumentus t'hadithi që eka transmitu ebu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu, ku ka thonë për nga mejri sallallahu anhu sallam, fa idha raajtum sheyën min dhalik, fafza'u ila dhikri Allahi wa duaihi wa istighfarih kur të shifni shen... diska për i këtyre shenjeve, atëher e, strehoni ose nëzitoni e, për përmendjet Allahut, për lutje të Allahut edhe istigfar, kërkim të faljes. Për dhonjet sadakas kër ndodhin këto, është argumentës të hadithi që e ka transmitua e shëradi Allahu anha, Që qëndronë se për nga Meri s.a.s. ka than Fa idha ra'itum dhalik Fa dhkuru allaha Wa kebbiru Wa sallu Wa të saddëku Pra kur të shifni këto shenja Atëher Madhrojeni Allahun Falni namaz Përmendeni Allahun Madhrojeni Banit të këbir Falni namaz Dhe jetëni sadaka Për lirimi në robëve Gjithashtu është hadithi që e ka të nësmetu Esma bintu e bëkër, radhjallahu anhu ma, ka thonë, leqad emaran nëbiju sallallahu ane i mësallem, bil atakati fiku sufi shems, dhe më thonë, për nga meri sallallahu ane i mësallem, ka urdhru që të lirohen në robrit kër zihet dili. Nëse namazi përfundon, pra të regumë se koha filonë, kur të filloje eklipsi dhe përfundon kur të mbaroje eklipsi. Por në qofëse nama, prendaj namazit, duhet falet gjatë, si duhet ta së qerojmë pak ma vonë formën sësi falet. Por në qofëse njerëzit e kam kry namazin kur se eklipsi hala nuk është largu. Atëher du më thënë nuk... Nuk përsërit e të namaz i prapë, me fale dhe njerë, por duhet vetëm me vazhdu me dhikër, me dua, me istighfar, deri sa të largohet eklipsi. Sëpse e për nga mirë, sallallahu në sëllem, ka udru të thotë për namaz vetëm njëherë, pra nuk, nuk ka ndë një argument që thotë se duhet me përsërit namazin kurse ka argumente që thot, që ka përmend përveç namazit edhe lutjen i stikëfarin e kështu më radhë. Ka thonë autori, rahim e Allah, vajunadi leha, es-salat e gjamiha. Dhe më thonë, muezini, kur ndodh zanja djelit, muezinat në për gjamiha, në për minare, më thon, më thyr, jamia, dhe më thonë, duhet me thirë, es-salatu gjamiha, ose es-salat e gjamiha. Dhe më thonë, ajo është thirje për të falë këtë namaz, që dhe thotë, namaz majemaat, me gjemat, ose hajdeni me falë namaz me gjemat. Wa ju salli raka tëjni, je gjëheru fi hima bil kirae, edhe këtë namaz falët dyre qate, në të cilat lecohet me zanë. Wa ju tjilu lë kirae të varrukuën vë së gjudë, edhe imami do të mezgjatë, letzimin e Kurënit, rukun dhe sejtën, kullu rakëatin bi ruku ajin, se cilë i lakat ka dy ruku. Lakin, jekunu fithanje dunel ula, duke e ba dytën ma të shkurët se të parën. Thumë e të shahadu e ju sellim, pasaj, du më thanë rrijet për të shahud, edhe je pëtë selam. Uh, wa in të gjalla fiha, atemmeha khafifatan, nëse eklipsi është largu duke qenë namaz atëherë e përfundon namazin duke shkurtu. Pra skurtimisht liqulih sallallahu alaihi wasallam fa sallu wad'u hatta yankasifa ma bikum do të thënë kjo është në bazë të këtij hadithi ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thonë faluni bani dua derisa të largohet ajo që ju ka ndodh ose ajo që ju ka kaplu. Ë do thot se për kët namaz duhet muezini me thirr njerëzit për xhamin ose imami më thirët, e, me rëndësi është prej xhamis thirret me kët thirrje salatu xhamia. Edhe kët e vërteton hadithi i Abdullah ibn Amr ibn el Asit radhiyallahu anhuma, i cili thot ë kër uh, uzu djeli në kone pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem, u uh, thyrë në gjami e uh, uh, salat, uh, salat e gjamja, të më thënë uh, me këtë thyrje. Pra kështu është thyrë për tu, të bu njerëzit. Uh, pra këtu e ka të regu formën e namazit, autori rahimëtullah, edhe ajo është Secu namaz ka 2 rekate, secili rekat ka nga 2 ruku. Do thot, një herë para mosi merr tekbir imam i eh, elë edhe pasi e lexon surën Fatiha, lexon diçka prej Kuranit. Edhe ky lexim duhet të jetë i gjatë, shumë. Pas leximit të gjatë shkon ruku, edhe rukuja bëhet e gjatë. Pastaj ngrihet prapë në kam, prapë e ledzonë surën fatiha, edhe ledzonë kuranë gjithashtu gjatë, por ma shkurët se herën e parë. Pas taj, pas kësaj, prapë bjen ruku, të cilën e banë gjithashtu gjatë, por ma shkurët se ruku në parë, edhe pas kësaj shkonë dy seqte, të cilat gjithashtu i banë të gjata. Edhe në rekatin e dytë, vepron njësoj, për e banë ma të skurët se sa rekatin par. e parë. Kjo form është të regu në disa haditha, edhe njërri për i tyre që e transmitojnë Bukhariu dhe muslimi, nga Aisha radiallahu anha, e cila ka thonë, pra duke të regu në dodi në eklipsi që ka ndodhë në kone për në Amerit sallallahu anem sallem, thëdë, thume kame, fësalla, va kame në nasu vera e hu dot pastaj u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'u fal, edhe njerëzit u ngritën pas tij. ëh vetë qëndrojnë këmbë shumë gjatë. Do të më thonë se ka lexuar shumë gjatë. Pastaj bëri ruku të gjatë. Pastaj u ngrit dhe qëndroi në këmbë gjithashtu ëh një qëndrim të gjatë, por më të shkurtër se e, qëndrimi i parë. Pastaj shkon ruku dhe bën ruku të gjatë për më, më të më të shkurtse rukunin e parë. Pastaj u ngrit, e vështoi në seçte, bëni dy seçte të gjata. Pastaj gjithashtu vazdon për në rekatin e dyt, duke treguar se gjithashtu leximi edhe qëndrimi në ruku kanë qenë të gjatë, por më shkurtse në rekatin e parë. Edhe më në fund ka dhënë selam për ata se ledzimi duhet tjetë me za, gjithashtu, pa marë parësyshë në cilën ko bje, ditën ose e, normalisht zanja djellit mundet me ndodhë, vetëm ditën, kurse zanja hanës mundet me ndodhë, edhe ditën edhe natën, realitet. E, ose me gjithë se hana duket edhe ditën, në disa ko, për A, kur, kur mundet me ndodhe eklipsi i Hanës, është vetëm kur është Hana e pëllot. Dëmë thënë ato trenet, e, 13, 14 edhe 15 edhe 15 edhe, kur Hana është vetëm natën, realitet. Dëmë thënë atëherë e nuk e, Hana lindë kur përëndon djeli. Edhe përëndon natën, për para lindjes djelit. Dë thëtë, pra namazi për eklipsin e djelit, mundet me ndodhe kuptohet se vetëm ditën, edhe namazi për eklipsin e, e hënës mundot mendot vetëm natën. ë do thot para para sysë se në cilën pjesë ditës. Edhe nëse është e, mëngjes ose masë çindis, pra kudo që të ndodh falet, edhe kudo që të falet, pra falet me za. Edhe këtë e ka argumenton hadithi i Ajsës radhiyallahu anha e cila ka thonë, gjëherën nëbiju sallallahu aleyhi wa sallam, fi salati l'khusufi bi, bi qiraët i hi, dhe më thonë se këtë namaz, për njëmë mirë i sallallahu aleyhi wa sallam, ka le dzu me zanë. Nëse, si që thotë autori, nëse largohet eklipsi, dhe duke qenë në namaz, atëherë përfundohet namazi duke shkurtu, dhe më thënë, jo, aqë gjatë sepse atëherë ka përfundu koha e këti namazit, se si që thamë koha filon me filimin e eklipsit dhe në baron kërë të në baroj. Pra ndaj, dhe thotë, përfundohet namazi shkurtimisht, duke mëse zgjatë. Këto janë, dhe thotë dhe, si që thamë maheret, nëse namazi ka përfundu për para namazit, përfundimi te klipsit atëherë duhet të më vazhdu me ë do të më vazhdu me përmendjet Allahut edhe me istigfar sepse kjo është për kujtim për njerëzit edhe gjithashtu është për kujtim për me me shenjat e kiametit do të thotë njeriu duhet më kujtu at ditë edhe më kujtu mëkatet e veta me kërku falje dhe më madhru Allahun subhanehu ve teala, te cilin e madhron çdo krijesë. E, më thotëje ka thon autori rahimahullahu, babu salat al-istisqa, domethën namazi për shi. Thot wa hiya sunnatun muakkada hadaran wa safaran, do të thotë edhe kë namazi është sunet i fortë, e pa marr para syve sa gjendet njeriu në vendin e vet ose është Udhtar Vë sifëtu ha, sifëtu salatil id Dëmë thënë, këna mazë falet Njësoj si namazi Bajramit, si që së qërumë në Dersin e kalum Vë ju sennu Fi'lu ha, ewele nëher Edhe falet në Filim të ditës, dëmë thënë pasi të ketë lind Djeli, në atë ko Njësoj e, edhe forma Edhe koha, kur falet është e, e njajt Me namazin e bajrameve Përveç, dhe thët, dalon prej bajramit, dita kur falet namazi shijut, me, me atë që njeri u nuk del i zbukurume dhe i stëllisur për atë namaz, për, si të thët, vajahë rrëgju, mu të khashqian, mu të dhellilen, mu të dharria. Dhe thët, del me përulje, me nënstrim, dhe thët, si i përulur edhe i nënstrum, edhe i pergjeruar. Siç thonë, do thotë duke ju përkustu në lutje edhe kërkim Allahut subhanahu wa taala, edhe kjo vërtetohet me hadithin e Ibn Abbasit, i cili është në e i cili në ka pas Sahih Tirmidhiu. Falët gjithashtu me imam, edhe dalin të gjithë njerëzit duke bëj istighfar, po ashtu duke qenë të përulur, duke i duke kërku falë edhe Teubë, duke bë Teubë, edhe duke bën istighfar, domethënë duke kërku falje për Allahut, sepse pengimi i sjut edhe pengimi i çdo të mirë të Allahut subhanahu wa taala është vetëm për shkak të mëkateve që i bajnë njerëzit. Edhe pas përfundimit të namazit mbahet një hutbe. Pra një hudbe, jo dy, sigur për dzuma ose për bajram, për mba e të vetëm një hudbe. Ka thonë autorit Rahimahullah, thumë me jaqtubu hudbet të muahide. Pas thajnë ban një hudbe. Wa ju këthiru fi halistigfar, në të cilën shumë her ban istigfar. U thënë kërkim të faljesë. Edhe gjithashtu gjat kësaj hutbes e bën dua pra meza gjat hutbes jo duke ndërprer hutbën edhe duke ngrit duart ka qielli edhe ka për mënyrë këtu disa prej duave që janë në sunet ose autorikisht ka mendu se janë sunet si kur për shemb duaja Allahum esqina ghaythan mughifan hani'an mari'an muri'an غدقًا مجللًا صحًا عامًا طبقًا دائمًا نافعًا غير دار عاجلًا غير آجل دمثانو الله نأيب نا شيء أو سأنا لشو شيء نفرنزو م شيء جدا تيت نديم ده براجت جدا تيت إيجت أكثر مرات دمثان إيجت Shka i thënë tjetër, dhëmë thënë që është ujitës, i mirë, i përstatësëm, i sumët, i përgjithësëm, dhëmë thënë gjithë përfësires, edhe i përherësëm, i dobisëm, e jo i damësëm, i spetë, e jo i vanuar. Gjithas të tjetër dua që ka përmendë, Allahumë s'ki i badaka wa behaimak, wensur rahmetak, wa ahji i beledak almejit, dhëmë thënë o Allahë, Na jebë, ose jep ju uj, në furnizoh me uj, në robrit e tu, edhe gjithashtu kafshet e tua, edhe përhapë mëshirën tënde, dhe rinjale vendin tënde të vdekur. <coughs> Tjetër dua që ka përmend, ka than, Allahume s'kine l'ghejthe, wa la te gjal namin el kanitin, o Allah në lësho shi, ose në furnizoh me shi, me uj, edhe mos na bën të dëshpëruar Allahumme suqia rahmetin la suqia azabin wala bala'in wala hadmin wala gharq wa Allah na lsosi te msirës jo si te dënimit te sprovës as te rënimit dhe përmbytjes Allahumme inna bil ibadi wal biladi min al min al awai wal jahd wad dank ma la naskuhu illa ilaik në këtdoafto Allah, robërrve të tu dhe vendeve ose tokës, i ka ndodh ë mundim, strrëngim, ë ngustim, të cilën nuk për të cilën nuk ankohemi as kus për vetë se të ti. Tjetër dua që thuhet, do të them në këtë rast e ka përmend autori rahimallahu Allah, Allahumma ambit lana az-zar'a wa edirra lëna të dhara, wa sqina min berakatis semai, wa enzil alina min berakatik. Dhe më thano, Allah, e, na furnizo me mbirje të bimëve, na furnizo me qumështë në gjindë dhe më thënë të kafshve ose të nënave, edhe na furnizo me, me bërëqetet e tua prej qi e litë, edhe po ashtu tjetërën duat që e ka përmend, Allahu me inë në stegëfiru ke inë në kekun të gëffera, fe arsili sena e alejna midrara, më thënë, Allah në kërkojmë faljet e ti, se ti e falës, pra në lëso shijun të bolëshëm. Këto duat, më thënë, i ka përmend, autori Rahimahullah. Për disa për e tyre, ka hadith sahih, Së që është hadithi nga Gjabiri radhjallahu anhu, i cili thot se kanë orëtë pëngë a meri sallallahu anhu sallam, disa njerës duke qarë, pra edhe i kanë janë nënku se është uh, thatsi e ma dhe eksumerat, edhe ka thonë pëngë a meri sallallahu anhu sallam, Allahumë s'kina gajthën, mugjithën, meriën, muriën, nafiën, gajrë dharë, agjilën, gajrë agjilën. Që do të të do Allah në furnizohë me shië eh, të më thënë që është ndim për ne, që është ujitje për token, edhe që është knatësi, që është i dobisëm dhe jo i damësëm, në furnizo shpejt dhe jo pramesit shpejt dhe jo dvonsëm. Edhe, thotë Gjabiri uh, Radhe Laanhu, atër me njerë uh, që li umbulu me re. Uh, Tjetërën duha e transmiton Aldullabën, Amri radiyallahu anhuma thot se pejgamberi sallallahu alejhi wasellem kur ka bëu dua për shi, ka thon Allahum ski ibadak wa bahaimak wansur rahmatak rahmatak wa ahli baldak al-meyyit uh, do thot uh, Allah jep ju ujë robërvë të tu, kafshëve të tua edhe për hapë për hapë mësirën tënde dhe ringjalle ventin tënd që ka vdekur. E, Tjetra dua për transmetohet nga Aishja radhiyallahu anha, e cila tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me kët dua, Allahumma antallahu la ilaha illa ant, do të thonë Allah ti je Allahu përveç të cilit nuk ka të adhuruar të drejtë. Antal ghani wa nahnu al fuqara, do të thonë ti je i pasur iku se ne jemi të varfër enzil alejnë lëgajtha, wajjal ma enzëltë lëna kuwëten vë belagën ila hinë. Më thënë në lësho shi dhe bëje atë për ne fuqi dhe furnizim dheri në dheri në fatët të largët. E kështu më radhë, më thënë disa prej duave janë pra në transmetime sahiha ose hasan hasan gjithashtu kjo dua kur ka kur ka rashi ka thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam allahumma suqia rahmatin wala suqia adhabin wala hadmin wala ghaq imthena allah baje baje si të masirës dhe jo si të dënimit e as të rrënimit dhe përmbytjes kurse dua të tjera që ai ka përmendë Autori, Rahimë Allah, që i dhe dhjumë maherët, nuk dim dhe një argument, Allahu Alem. Kurse për këtë dua që ka përmen e, njona për këtyre, është daif, dhe më thonë disa janë të dopta, Allahu Alem. Pasaj në vazhdim ka thonë Autori, Rahimë Allah, E, wa dhe më thënë, gjatë khutbës, ose, në realitet, kur të apërfundoj khutbën, është e, e preferuar që imamit këthejt ka kibla, thumë me ju hawilu rida e hu, fejegjallu ma alë lë ejmeni, alë lë ejseri, dhe më thënë, edhe këthejnë atë qëka e ka robën për siper, duke rëtulud, dhe të tanën e djathë të qëtë nga na e majtë dhe të kunder tënë, Uh, lë nano ai nehu alaihi salatu was salam hawala ila an-nas dhahruhu wastagbal al-qiblah thumma hawala ridahu dhat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka kthy spinen njerseve ma nfun kur e ka perfundu hutben edhe e ka ndru at robon ose pelerinën xheka pas për mi e ka rrotullu uh, kjo është e transmetuar te uh, buhariu dhe muslimi uh, wa yad'u sirran hal istiqbali l'kible, edhe lutet pazan, dhe më thënë, kur të kthejet ka kible. Kjo është e, sunet, që është vërthetu, e, si që thëmë, në transmitim të Bukhariu dhe Muslimi, i cili thëtë, dhe më thënë, nga Abdullaj bën Zeyd, thëtë se penga meri sallallahu anem sallem, em pasi e ka përfunduar namazin edhe hutben është kthy ka kibla edhe e ka rrotullu për galerinën si i thonë do të thonë atë rrobën që hedhin për mi edhe po ashtu është vërtetuar në transmetim sahej se edhe xhamati duhet ta bëjnë të, të njëjtën Pas të e ka thonë autori Rahimahullah, wa in isteskau aqiba salatihim au fi khutbet il Gjumua, asabu sënë, thëtë nëse dojnë dua për kërkim të shijut pas namazit, ose në khutbën e Gjumas, gjithashtu e kanë qëllu sënetin. Kjo është për në khutbën e Gjumas, ka argumente, disa raste ku venga Meri sallallahu nësallem, ka ba dua Në khutben e gjumas Për shi Kurse pas namazit me gjemat Dhe një namazit jetër Nuk kanë dhe një argument Wallahu a'lem Kjo s'haj përket namazit Të shiut Dhe më thënë për kërkim të shiut Kurse më të utje ka përmenjë në autorit Rahimallat disa qështje Që lidhen me vetë shiut Ka thënë Vëjus të habbu Një kifë fi fë ewellil mëtar E, wa ju khrygje rahlehu wa thjabehu li ju sibe halë mëtar. Thot është, e, e preferohet që kur filon shiju, në filim të shijut, njeri ju të dale në shij, që të laget pre shijut, edhe gjithashtu t'inzir kafset e veta dhe robat e veta që ti kape shiju. Wa jë khrygju ilalwadi idha sale wa jëte wadda edhe nëse mblidhët shiju, edhe fillon me rjedhë, dhe më thënë buji, atëherë me dalë aty me maravdes. Për qëndrimin, në fillimin e shijut, dhe më thënë me qëndru në shij, kjo është sahi, se është vërtëtunë khandithin e e nesit radiallahu anhu, e cili thotë se kur kanë qenë me pengamerin sëllallahu anësëllem, ka fillu më ra shij, atëherë aje ka zbulu kokën, edhe i ka hapë robatë, më thënë që ta lagë kokën edhe gjokësin. Atëherë e thote kemi pytë ojë dërguar i Allahut, pse e banë këta? Ka thonë për nga meri sallallahu anjëm sëllem, li ennehu hadithu ahdim bi rabbi hi, dhe më thënë sepse ajë tani posa është nda prej zotit të ti. Më thënë se Allahut e ka dërgu, edhe është me bereqet, dhe thëtë fillimi shiut. Kurse për të qështjen tjetër për të marë afdesë, prej ujit të mbledhur prej shiut, transmitohet një hadith që është i dobët, që thot e, se, dëmë thënë, aty përmenet se për nga meri sallallahu nësallim, ka thonë, kër janë mbledh, dëmë thënë, janë ba si proje ujit prej shiut, ka thonë, hajtë të shkojmë këtë, e, të kjojtë uj, të cilin Allahu e ka ba pastrim, dhe të pastrohemi me ta dhe të falenderojmë Allahun. Dëmë thënë, kjo është حديث منقطع لذاتس كان انضراريه في السند و ليس صحيح. كل نيريو اس سيون دوك ارا دوتما ثان اللهم صيبا نافعا. فكيوست فيال الاوتوريت. متوتيه ثوت ويقول اذا را المطر اللهم صيبا نافعا واذا زادت المياه وخيف من كثره المطر Atëherë në qëfë se filon më rasumësi edhe shihët se uji ka filu stohet, atëherë është preferojët që të thot Allahume havalajna la alejna, më thëno Allah lëshë e rrëthnesh e jombi ne, Allahume alët dhirabi, wal akami, wabutuni l'audje, wemenabit wa i sejar, o Allah lëshë e në për kodra, në për e, lugina, dhe në rënjet e drunjve. Pastaj thot u yad'u inda nuzul al-matar, do të thënë gjatë rënjes shiut, njeriu preferohet që të baj dua. Kurse kur të mbaroj shiu, thot mutirna bi fadlillahi wa rahmetih, do të thënë narasi me mëshirën dhe me dhuntin e Allahut. Do thot të gjitha këto ka argumente për isonetin, siç është hadithi që ka transmetuar Buhariu në Sahihun e tij nga Aishja radhiyallahu anha, e cila thotë se uh, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e shihte siun, thoshte Allahumma sayyiban nafi'a, domethënë Allah, bëne të bollshëm dhe të dobishëm. Kurse nga hadithi, nga hadithi në Anas ibn Malik radhiyallahu anhu transmetohet Një hadith i gjatë, kur ka ardhë një njerë, duke qenë hudbe, për nga meri sallallahu a sallam, dhe ka thanë se në uskatrun familjet dhe kafshet, dhe lutë e Allah në që të në aleshojsi, dhe për nga meri sallallahu a lehi vësallem është lutë, dhe ka filluhu me rashi dhe nuk, nuk është në dërprej deri në dzuman tjetër, kur ka ardhë a i njerë, i njëti njeri, edhe i ka tham në uskatrun mali edhe kafset edhe familjet edhe atëher për nga meri sallallahu ane sallim ka tham Allahumme hawalejna la alejna të më thano Allah lësë e rrëth nesh edhe jombi ne edhe ka tham pra këtë dua që e përmenën maheret gjithashtu edhe duaja mutirna bi fadli Allahi wa rahmetihi pas për fundimit siut است ترسمتوار ن غ زيد بن خالد الجوهني رضي الله عنه ت بوخاري و مسلمي كور س فرنسير او س كور كا اير يثوت اوتوري رحمه الله واذا راى سحابا او هبت ريح سال الله من خيره واستحاذ من سره امثال كور كورز فراند përpara se merrasi duhet me lut Allahun që të jetë ajo për hajër. Edhe gjithashtu kur ka erë, me lut Allahun që ajo erë me prum mirësi dhe me kërku mbrojtjen e Allahut prej të këqijave. Wala yajuzu wala yajuzu sabur rih dhe nuk lejohet me sa erën frymen. Por duhet me thanë Allahumma inni esalu kemin khajri hadhi rrih, wa khajri ma fiha, wa khajri ma ursilat bihi, prao Allah, unë kërkoj prej të mirave të kësaj ere, ose fryme, edhe prej të mirave që gjenden në të, dhe prej të mirave për të cilat ajo është dërguar, wa e u dhubi kemin shërri ha, kërkojnë brojtjet të ti prej të këqijave të kësaj ere, u min shërri ma fiha, edhe prej të këqijave që gjenden në të, u uh, e minësherri ma ursile të bihi edhe për i të këqijave për të cilat është dërguar. Pastaj, ka thonë autori rahimë Allah, në tjetër dua, Allahume gjalë ha rahmeten, walate gjalë ha adhaben, thono, dhe më thonë Allah bëje atë mëshirë dhe mëse bënë dënim, Allahume gjalë ha riachan, walate gjalë ha riachan, dhe më thonë Allah bëje atë erë për pushim dhe jo për shkatrim. Këta e ka vërdetohet, më um thonë, hadithin që transmitonë Ashja radhiallahu anha, se pengameri sallallahu anehi wa sëllem, kur fryn të ere fuqishme, thoshte, Allahum e thoste, Allahu inni e saluke khajra ha, ve khajra ma fiha, ve khajra ma ursilet bihi, pra derin fund këtë dua. E, kurse për këtë dua tjera, që i ka përmend gjithashtu hadithet نو كان صحيح كور دجون بوبوليمن قالهم هذاث اوتوري رحمه الله واذا سمع صوت الرعد والصواعق قال دمهم كان كور دجون بوبوليمن او كور يشه و تيمات دو متهان اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك دمهم الله مسنا Vrit me hidrimin tëndë, mësë në shkatro me dënimin tëndë, edhe në shpëto për, për para kësaj. E, gjithashtu duan tjetër që e ka përmend, është subhanëllë dhe Jusep bi hurra du bi hamdihi, u el me laiket u min khifëtihi, në më thonë, i lartësuar nga qdo e me të është taj të cilin e lartëson bubulima dhe e falenderon, edhe gjithashtu me laiket e lartëson prej frikës që e ka ndajti. Këtë hadith për pjesën e parë duaz që e ka përmend, Allahu me leta këtul në abigadabik, në më thonu Allah mos në vraj me hidrimin tanë dherin fund, e ka transmitu tërmidhiju për senedi i këti hadithi është daif. Në më thonu se një për i transmituësve është i panjohur, dhe hadithi nuk është i vërtetum. Kurse përduan, e cila gjendet edhe në ajetë, Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatih. Kjo është uh, hadith që transmetohet nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu. Si, si fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është uh, i vërtetuar, por si fjala e Buhariës radhiyallahu anhu edhe si fjala e Abdullah ibn Zubairit gjithashtu do të thënë është uh, i vërtetuar te Buhariu. Uh, e al <coughs> ka transmetuar buhariu me sanad sahih në librin e tij el adabul mufrad edhe manfun pra ka përmend pranë këtë tem autori rahimallahu edhe një çështje që ka të bëjë me këtë dua para kur paraqitë diçka ka fa wa idha sami'a nahi nahi ka himadin e un ibaha kelbin istiaadha billahi minash shaitanir rajim do të thon kur njeriu e dëgjon pëllitje në gomarit, ose lehje në qenit, atëherë kërkon brojtet e Allahu prej shëjtanit, wa idha sëmija se ja haddiki, se e lëllaha min fadlihi, kërse kërë digon këndimin këndesit, ather, e këndesit, atëherë e, e, e, e lutë allon që t'japë prej të mirave të ti. Kjo, këtë qështje, vërtëton hadithi, që të ka transmitu e buhurera radiallahu anhu, e cili thotë se për nga meri sallallahu anjim sëllim ka thonë, kur ta të gjoni kangën e këndesit, gjelit, atëher luti unë i Allahut që t'ju japë prejtë mirave të ti, sepse gjeli e ka pa ndë një me lajke. Kur ta të gjoni pëllitjën e gëmarit, atëher kërkoni mbrojtjet e Allahu prej shëtanit, sepse a i ka pa ndë një shëtanë këtë e transmitojnë Bukhariu dhe Muslimi. Pashtu edhe për lehje në qenit, eh, ka thonë eh, prang, hadith që transmitonë Jabir ibn Abdillah, radhjallahu anhu, thotë se për nga meri sallallahu anu ka thonë, idha se miqtu mnibah al-kilabi wa nehiq al-humuri bil-lejli, fe të awedhu bil-la, dhe më thonë kurta dëgjoni, lehje në qenve, ose plitje në gomarit natën, atëherë, Kërkon imbrojtja tëkë Allahu, fa inna hunna yerajna ma la taron, sepse ata shohin ata që ju nuk e shifni. Dheri këtu, baron ke tësostje, pastaj filon tema për namazinë janazës. Wallahu a'lem, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen.